pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ioan a zis, Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, îndreptați calea Domnului, precum a zis Isaia, proorocul. Frați creștini, Din cele mai vechi timpuri, oamenii cei buni și vestiți, Aveau obiceiul ca înainte de moarte să dea învățături copiilor, rudeniilor, prietenilor și să rânduiască din cele agonisite pentru faptele bune. Îi învăța cum să păzească obiceiurile bune, cum să împartă săracilor milostenia pentru sufletul lor și numea chiar cui să le dea pe ele. Aceste toate pricinuiau multă jale și durere, mai ales copiilor și celor de aproape ai săi, pentru că vedeau că se desparte de viață și de lumea aceasta și pleacă într-o lume necunoscută, de unde nu se mai întorc niciodată. Așa a făcut patriarcul Abraham, Isaac, Iacob, așa a făcut David, învățând pe fiul său, Solomon, să aibă frică de Dumnezeu și să păzească legea lui. Așa a făcut Tobie și toți drepții și plăcuții lui Dumnezeu. Acest lucru a făcut și Sfântul Marele Proroc Ioan Botezătorul, a cărui pomenire prăznui astăzi. Acest Ioan, după ce l-a prins irod împăratul și l-a băgat la închisoare, Acolo, în acea temniță, a stat un an de zile. Când a simțit Ioan că s-a apropiat sfârșitul lui și că Irod vrea să-i taie capul, a învățat pe ucenicii săi ca să știe și ei de cine să asculte după plecarea lui. Și a trimis doi din ucenicii lui la Domnul Hristos și i-a zis, tu ești Cela ce trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Iar Isus, răspunzând, le-a zis lor, Mergeți și spuneți lui Ioan cele ce auziți și vedeți. Orbi, își capătă vederea și știopii umblă, leproși se curățesc și surzii aud, Morți în viază și săracilor li se propovăduiește. Și chiar în timpul acela a făcut Domnul Hristos multe minuni înaintea ucenicilor lui Ioan. Sfântul Ioan Botezătorul știa sigur că Isus era acela care trebuia să vină, că doar El îl botezase. El văzuse Duhul Sfânt în chip de porumbel și auzise glasul Tatălui Ceresc care l-a mărturisit ca pe Fiul Său cel iubit. Dar întrebarea aceasta a fost pusă pentru ucenicii lui, ca ei să audă mai clar și să vadă minunile lui Isus. Și-a mai vrut Sfântul Ioan să trimită pe ucenicii săi la Domnul Hristos, fiindcă se apropiase timpul ca să se despartă de lume și să se ducă cu sufletul în iad, să propovăduiască și acolo venirea lui Hristos care izbăvește sufletele cele care vor crede în propovăduirea Lui. Atunci când va veni Hristos și se va pogorâ în temnițile iadului ca să-i scoată de acolo la fericire, atunci când a fost la înviet. Ascultați acum în ce chip a fost băgat Sfântul Ioan în temniță și pentru ce a fost tăiat capul lui de Irod. Împăratul Irod cel Mare acela care împărățea în vremea nașterii lui Isus Hristos și care a tăiat 14.000 de copii, nădăjduind că va ucide și pe Isus acest Irod, zic, avea patru copii. Pe unul chema Filip, altul Lisanie, altul Avilenie și cel din Evanghelia de astăzi îl chema Irod după numele tatălui său. Acești patru frați, după moartea tatălui lor, au împărțit țara în patru părți și domnea fiecare pe partea sa. Dar Irod acesta, mai răutăcios, s-a ridicat cu războie asupra fratelui său Filip și i-a luat partea lui și i-a luat și pe soția lui pe care o chema Irodia. Și toate câte avea acest frate al lui Filip. Dacă a luat pe Irodiada femeia fratelui său și o ținea în loc de nevastă, nevasta lui adevărată care a avut-o până atunci a izgonit-o. Și ea s-a dus la tatăl său, Areta, împăratul, căci era fată de împărat, și i-a spus toate câte a făcut Irod bărbatul ei. Pentru aceasta, Areta, împăratul, s-a răsculat cu astea asupra lui Irod, i-a prădat țara și i-a omorât mulți oameni, răzbunându-se asupra lui pentru fica sa. Dar Irod cel fără de rușine trăia înainte cu soția fratelui său Filip. Sfântul Ioan Botezătorul, care era trimis de Dumnezeu în lume, ca să pregătească inimile oamenilor cu învățătura sa, îl mustra pe Irod pentru fără de lege aceasta mare și îi zicea, Nu ți se cade, ție, o, Iroade, să ții femeia fratelui tău, Filip. Pentru aceste cuvinte s-a mâniat Irodiada și vrea ca să-l moare dar nu putea. Căci Irod se temea de Ioan și îl cinstea ca pe un om mare și vestit, că îl știa că este un sfânt și un drept mare, iar pe sine se știa vinovat de călcarea legii care au învăța Sfântul Ioan. După ce Sfântul Ioan Botezătorul a botezat mulțime de oameni, Irod a trimis pe unul din boierii lui să-l cheme pe Ioan la el să-i spună să se oprească și să nu mai vorbească despre păcatul lui în public, că altfel e rău de el. Iar Ioan a răspuns către solul lui Irod, du-te de spune împăratului tău că nu am vreme acum să vin, fiindcă mai întâi trebuie să fac voia lui Dumnezeu, nu a oamenilor. Mai întâi trebuie să arăt lumina celor cu ochi, nu celor orbi. Va veni însă o vreme când voi veni nechemat înaintea împăratului tău care face fără de lege și voi da pe față toată ticăloșia lui. Aceste cuvinte ale lui Ioan s-a dus boierul acela și i-le-a spus lui Irod. Iar Irod a înghițit toate ca pe niște pilule amare fiindcă nu era voia lui Dumnezeu atunci ca să moară Ioan. După ce a propovăduit Ioan botezătorul pe Fiul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii, și după ce a împlinit toată taina mântuirii noastre, s-a dus singur înaintea Împăratului Irod și i-a zis Ce amestecare întunericul cu lumina! Sau pentru ce ai trimis tu care calci legea la mine, învățătorul legii? Irod de aceste cuvinte s-a rușinat și a zis, Te rog să încetezi, Ioane, de a mai mă bat Ioan a răspuns, Eu am venit pe lume să mărturisesc adevărul, să condamn fățărnicia, să dau pe față păcatele lumii, ca să se lase fiecare de fără de legea sa. Atunci Irod s-a mâniat și a poruncit ostașilor să-l ia pe Ioan și să-l închidă în temniță. Ostașii l-au legat de mâini și astfel Sfântul Ioan Botezătorul s-a văzut în temnița cea rece, temnița palatului lui Irod, unde a stat un an de zile. Într-o acea vreme, avea obiceiul împărații, de prăznuiau ziua nașterilor cu multe petreceri. De aceea și Irod, când s-a întâmplat ziua nașterii lui, a pregătit o mare petrecere boierilor lui, cu băuturi, cu mâncăruri alese, jocuri și muzică, ca să-și veselească fiecare trupul așa cum îi poftește. Cu acest prilej, deavolul a pus demn în mintea și inima Irodiadei să-și trimită și ea fata pe care o făcuse cu Filip, fratele lui Irod, să joace la masă înaintea împăratului și la tot poporul adunat acolo, pentru ca să îndulcească și să veselească inima lui Irod și să-l facă să aibă mai multă dragoste către dânsa. Așa cum au obicei unele femei să măgulească pe bărbații lor cu câte o surpriză ca aceasta. Și mai ales că într-o acea vreme era Sfântul Ioan în temniță și nu știa cum să-l omoare pe el. De aceea știind irodiada și cu diavolul că nicio patimă nu este mai rea ca să-l orbească pe om și să-l pornească spre crimă ca beție. A așteptat ticăloasa aceasta mai întâi să mănânce și să bea bine și să se îmbete irod. Și după ce a văzut că s-a îmbătat, atunci a trimis fată. Am podobit-o mai întâi cu fel de fel de zorzoane și veșminte scumpe, transparente, i-a pus cercei în ureche și inele, brățări și mărgele, parfumuri și unsori vrăjite și după ce s-a uitat multă vreme în oglindă, a pornit în sala cu ospățul. Și acolo, în ritmul muzicii care cânta pentru joc, a început să joace în fața lui rot și a boierilor lui adunați, și în jocul acesta atât a înfierbântat-o duhurile necurate, încât n-a mai ținut seama de nicio rușine, și a început să arunce după ea din veșminte în timpul jocului, rămânând aproape goală în fața tuturor mesenilor. Irod împăratul, înfierbântat de duhul curviei, așa cum se înfierbântă și în zilele noastre, care asistă la jocurile de balet, a făgăduit Irod atunci cu jurământ că îi va da jucătoare cu orice îi va cere, chiar și jumătate din împărăția lui. Dar Vicleana, fată care era stăpânită de diavolul, s-a dus repede la maică sa să o întrebe ce să-i ceară, iar maică sa i-a zis, Lasă jumătate din împărăția ce ți-a făgăduit și de toată avuția care ți-o va da. Cere-i capul lui Ioan Botezătorul, că dacă va pieri el, toată împărăția lui Irod este a noastră, nu doar jumătate din împărăția lui. Și tot binele îl vom avea viețuind fără nicio supărat. Iar dacă va trăi Ioan, vom fi lipsiți de toată. Și vom ajunge de râsul lumii. Deci du-te repede, grăbește-te până nu se trezește Irod și să nu se căiască pentru că a făcut jurământ. Auzit de acestea salomeia, că așa o chema pe fata cea blestemată a Irodiadei, s-a dus și a cerut capul lui Ioan Botezător. Când a auzit Irod ce a fost în stare să-i ceară, S-a foarte tare, fiindcă nu vrea să-l omoare din cauza că-l știa om drept și sta nemișcat bietul irod și îngândurat ca o corabie bătută de vânturi și nu știa ce să facă. Ceea ce îl strângea de grumaj mai mult era jurământul pe care-l făcuse și nu putea să-l și îl retragă. Și mai ales fiind cuprins de patima curviei a fost birui de beție. Că-și bine zice înțeleptul Solomon, că vinul și femeile iau mințile omului. Așa și el și-a pierdut capul cu aceste pate. Și-a poruncit ca imediat să fie adus capul sfântului și dreptului oambotezătorului pe o tavă la masa lui Irod înaintea lui și a tuturor boierilor lui. Jucătoarea aceea care de-abia aștepta, a cerut să îl dea el în mână și să-l ducă la maică-sa. După cum o învățase Irodiada, mama ei, ca să-l vadă ea cu ochii săi, fiindcă ea se temea de două lucruri. Una știind că Ioan, ca un mare sfânt, după tăiere s-ar putea să învieze și le va pierde cu puterea sa, iar alta să nu cumva să taie pe altul în locul lui, iar pe Ioan să-l slobozească. De aceea a cerut capul ca să-l vadă și mai ales să-l chinuiască și mort. Căci după o tradiție veche se spune că Irodiada când l-a primit în mână, a luat un ac și a străpuns limba Sfântului vulindu și zicând, aceasta este limba care nu mă lăsa în pace și mă bat jocorea pe mine în fața poporului. Pe când îi străpungea limba și zicea aceste vorbe grele, tot tradiția spune că capul, de pe tava aceea, a deschis gura și încă o dată i-a strigat cuvinte aspre, să știi că tot nu-ți este îngăduit să trăiești cu fratele soțului tău. Văzând această minune, a poruncit ostașilor să fie străjuit capul, iar trupul să se îngroape fără de cap. Irodiada și Salomea, fata ei și ceilalți făcători de rău s-au bucurat de moartea sfântului Ioan. Dar ceilalți s-au întristat și tot ospățul s-a tulburat în urma acestui mare păcat al crimei făcută fără de dreptate. Dumnezeu însă a răsplătit cu pedeapsa aspră acestor nelegiuiti. Și în viața aceasta și în cealaltă veșnică, că și-au luat plata fiecare după cum au făcut. Pe Salomeia, jucătoarea cea desprânată, a închițit-o pământul de vie. Irod și Irodiada au fost prinși și legați de împăratul Romei de atunci și duși în surgium unde a murit în chinuri grele iar averea lor, tot aurul și bogățiile lor, au fost luate și împărțite între ei. Iată deci, să nu ne jucăm cu jurământul, că și mare rău ne facem sufletului nostru. Prin jurământ omul se poate lepăda de credință de Dumnezeu și vine pedeapsă mare peste cei ce jură sau cei ce se jură așa cum au mulți obicei, să se jure pe icoane, să se jure pe Evanghelie, să se jure pe Sfânta Cruce, pe numele Lui Dumnezeu. Iată ce crește prorocul Zaharia. El spune că a văzut o seceră lungă de 20 de coți și lată de 10 coți. Și Dumnezeu i-a zis lui, aceasta iese de la fața lui Dumnezeu și intră în casa celor ce se jură pe numele lui Dumnezeu, de-i pierde și îi sfârșește. Să fugim și noi de jurământ, că celă ce jură sau pune pe altul să jure, este ucigaș sufletului său. Din păcatul acesta a pierit Irod că s-a jurat fetei acelea jucătoare, și de rușinea lumii, Irod s-a ținut de jurământ, așa cum fac unele femei care se jură pe icoană în fața bărbatului când n-a făcut păcatul curviei nagre și cu nimeni, sau bărbatul în fața femei. cine jură ca să scape de rușinea lumii, de necazurile acestei vieți trecătoare, nu va scăpa de o sânda cea veșnică. Toate aceste nelegiuiri din casa lui Irod au izvorât din patimile păcătoase ale regelui acesta Irod. Ioan și Irod stau față în față și astăzi înaintea noastră. Ioan Botezătorul întruchipează pe omul lui Dumnezeu, pe trimisul și apărătorul legii Domnului. Irod este călcătorul legii lui Dumnezeu. Ioan se poartă ca un sfânt zmerit și ascultător de Dumnezeu, dar aspru cu sine însuși și cu păcătoșii. Irod se poartă ca un pătimaș nelegiuit, sângeros, bețiv, desfrânat și ucigaș. Unul curat ca un înger reprezintă în toată frumusețea ei virtutea cumpătării. Celălalt, murdar ca un demon, înfățișează lipsa de cumpătare cu toate urmările ei rele. Toate virtuțile și-au valoarea și frumusețea lor morală și socială. Dar se pare că niciuna nu are un rol familiar și social mai însemnat decât cumpătarea frați creștin. Prin cumpătare trebuie să înțelegem virtutea de a ne mulțumi cu ceea ce este strict trebuitor pentru viața noastră și de a ne înfrâna de la toate poftele și lucrurile păgubitoare, Omul cumpătat își pune frâul plăcerilor și poftelor vinovate. Nu se lasă biruit și robit de ispitele cărnii sau de amăgirile patimilor înșelătoare. Creștinul adevărat știe că cine luptă se înfrânează și numai cine se înfrânează biruiește și se încoronează. Cumpătarea... Este virtutea morală obligatorie pentru toți creștini, poruncită de Mântuitorul și urmată de El și de toți Sfinții. Luați aminte de voi în și vă grăiește Domnul Hristos, să nu se îngreuieze inimile voastre cu mâncare și băutură peste măsură, Creștinul adevărat trebuie să fie măsurat în toate, să nu lase poftele fără frâu, ci toate dorințele să le stăpânească, să fim stăpâni pe noi și nu robi, să nu ne stăpânească nicio patimă, pe toate să le avem legate și distruse. Să fim totdeauna creși căci repede poate încolți astfel de buruieni care pot otrăvi sufletul și trupul nostru. Cumpătarea e cea mai bună doctorie pentru sănătatea sufletului și a trupului. Ea constă întâi și întâi în îmfrânarea poftelor, în oprirea excesului, Înstăpânirea stăpânirea patimilor de mâncare, de băutură, îmbrăcăminte chiar, mânie, jurătură, dracuieli, vorbire multă, fără rost, glume proaste și altele multe. Omul cumpătat dă ordine dorințelor lui. El dictează, el ordonă stăpânește cu asprime plăcerile și astfel se înalță la adevărata personalitate a omului creștin, adevăratul model după credință, după învățătura lui Hristos. Lipsa de cumpătare îi aruncă pe cei mai mulți oameni în cele mai negre mizerii morale și materiale. Îi aruncă în destrăbălare, în lux, în curvi și prea curvi, în jocuri de noroc, în beție, în vrăjitorie. Din acestea foarte ușor ajung atunci în spitale și case de nebun, în temnițe și în ruinarea trupului și a sufletului. Dacă privim cu atenție trupurile bețivilor, desfrânaților, risipitorilor și bolnavilor, după urma acestora ne putem convinge câtă mizerie este în lume din lipsa cumpătării și câți bani buni greu munciți se duc în vânt pe articole de lux și pe alte pofte de șar. Sfânta noastră Biserică Ortodoxă printre celelalte virtuți de căpetenie, ne poruncește, dacă vrem să ne mântuim, să avem această virtute a cumpătării, pe care o recomandă tuturor celor ce vor să se mântuiască, bărbaților și femeilor, tinerilor și bătrânilor, și mai ales în formarea de viață a copiilor. Fără cumpătare nu este bună stare, nici progres, nici viață morală. Chiar și în păgânism cumpătare era socotită fundamentul virtuților morale și mijlocul cel mai bun pentru a gusta plăcerea cea mai mare. Din cumpătare se nasc și alte virtuți morale. Cinstea, modestia, bunăstare, fecioria, blândețea, seriozitatea, seriozitatea morală, unele mai lăudabile decât altele. În schimb, unde nu este cumpătare, își găsesc culcuș cald toate patimile și toate relele din care cele mai mari sunt beția, desfrâul și omorul. Beția este mama desfrâului și băutura morții. Cine trăiește în desfrâu și în beție, bea băutura morții. Cine trăiește necununat cu mai multe, Femei sau femei cu mai mulți bărbați, la moarte bea atâtea pahare amare înainte de moarte, cu câția de Mai mult ca sigur, de nu ucidea pe Ioan dacă ar fi fost în stare de trezvie, mai ales că avea un respect deosebit pentru el. În stare de beție, oamenii fac fapte urâte și zic vorbe murdare, care după ce se trezesc, se rușinează, regretă, plâng, dar prea târziu. Câți părinți nu zic vorbe grele și rușinoase unul altuia în fața copiilor când sunt beți? Câți nu fac păcate urâte și grele în fața lumii, și apoi, după trezire, nu le mai vine să mai dea față cu lumea. Religia creștină oprește și o sândește amarnic beția, o numără împreună cu necumpătarea printre faptele rele ale trupului, spre deosebire de cumpătare, care se numără printre faptele Duhului. Creștinii sunt îndemnați și obligați să se ferească de societatea bețivilor și de idealurile lor. Deoarece beția aduce pe oameni la sărăcie, la bazocură și ceartă, beția duce pe oameni la zăpăceală și nebunie, la necredință și gâlceavă, beția aduce pe oameni la plângere, la moarte, și la pierzarea împărăției lui Dumnezeu. În casele bețivilor intră vaiul și oftatul, ca după mușcările înveninate ale șerpilor. În casele bețivilor intră sărăcia, tânguirea, rușinea și blestemul. Acolo e jale și sânge vărsat, ca și în casele ucigașilor. Pe lângă toate acestea, beția nu stinge setea, așa după cum îmbuibarea nu satură poftele, ci mai degrabă le face mai nesățioase. Beția, ca și îmbuibarea, naște mizeria și sporește nefericirea în lume. În fiecare pahar dus la gură, bețivul ia lacrimile și sângele și viața soției și a copiilor lui. Și în loc să facă din trupul lui o biserică a lui Dumnezeu, își bați trupul și îl ruinează. În Vechiul Testament, bețivii erau omorâți cu pietre, în piețe. Iar în Noul Testament se spune limpede, Că bețivii nu vor moșteni părăția lui Dumnezeu. Dacă nu se trezesc la pocăință, dacă nu se leapă de mai înainte de patima aceasta și de toate patimile rele, care purg din ea. Profetul Ioil strigă și el cu tărie, Deșteptați-vă bețivilor și plângeți, Lepădați-vă de faptele cele fără de roada ale întunericului și urmați legea Domnului. Tăierea capului Sfântului Ioan este un strigăt peste veacuri împotriva destrăbălării, împotriva luxului, împotriva îmbuibării, împotriva desfriului, împotriva beției și împotriva omorului împotriva tuturor păcatelor care izvorăsc din lipsa de cumpătare. E un strigă de alarmă împotriva femeilor luxoase și nelegiuite, care nu știu să se îmbrace decât pentru a deveni cele mai primejdioase curse ale bărbaților, care se gătesc pentru ispită, pentru a atrage sufletele bărbaților și trupurile în ispita desfrâului. Femeile care se vopsesc, făcându-se ca niște măști, ca și Salomea care a dansat în fața lui Rod, atrăgându-l în păcatul curviei. Mare păcat fac astfel de femei, mai ales cele care pătrun și în sfânta abiseric în halul acesta. Tăierea capului Sfântului o este un strigăt împotriva bărbaților necinstiți și a prea curvarilor, care își lasă soțiile lor cu care sunt cununați la Biserică și prea curvesc. Amăgind și înșelând, forțând și amenințând pe multe femei cinstite în serviciile lor așa cum fac mulți șefi și șefuleți, bătându-și joc de neamul creștinesc și românesc, vaia acestora și de casa lor și de sufletul lor și de copiilor dacă au. Tăierea capului Sfântului Ioan este un strigăt împotriva celor ce se căsătoresc rudenii. Câte cazuri nu sunt ca irod cu femeia fratelui său. O creștină și-a adus de la țară pe sora ei aici, la liceu și servici, și nu după mult timp aceasta i-a luat bărbatul. A trebuit să plece biata femeie cu lacrimile pe ochi din casă, să se ducă unde o vedea cu ochii din cauza sorei ei. A vrut să-i facă un bine și și-a făcut un mare rău. În altă familie a trebuit să plece mama ca să rămână fata cu tatăl ei. Că de. Așa a crescut, fără rușine. Fără rușine și frică de Dumnezeu. A crescut-o așa ca și Irodiada pe Salomea fără de rușine în fața Tatălui ei, dezbrăcată, mare păcat, păcate grele sunt în lume. Și nu mai vorbim de câți veri cu verișoare, de câte rudenii apropiate, care nu mai țin seama de nimic, nu vor să mai știe de rușine, și trec peste toate, amăgesc în șală și pe preoas și nu mai întreabă și se căsătoresc întâi trăind așa în păcatul curviei și târziu după ce fac copii, târziu de tot să gândesc și o să se gândească cu s-au gândit și altele la sfârșit atunci când va trebui să iasă sufletul, amărâtul de suflet, să iasă și să-și vadă murdăria în care a trăit atâta vreme. O, ce păcate grele sunt în lume! Multe, mi rușine să mai spun Câte nu-mi vin mie și câte nu aud eu, că foarte multe feluri de cazuri de acestea, că mă cutremur și mă frică să nu se desfacă pământul, să ne înghită pe toți de așa păcate grele ce sunt în lume. Nu mai e frâu, nu se mai înfrânează, nu mai știu, au dat drumul, liber trupului cărnii, să facă toate relele și nu se gândesc la ce va ieși pe urmă. Sărbătoarea de astăzi este împotriva bețivilor, criminalilor. E un strigă de chemare la cumpătare la simplitatea creștină, la virtuțile și morala creștină. Să ne ferim cu toții de Duhul Casei lui Rod, de petrecerile, jocurile și bețiile lumii. Să ne ferim de izvorul acesta al fără de legi, care se revarsă cu multă furie înspumegat peste sufletele creștinilor din veacul nostru. În el s-au înnecat mulți. În acest izvor de fără de legi, S-au înnecat aproape tot tineretul nostru creștini și copiii sunt pierduți. Părinți, aveți grijă de copii, stați în împrejurul lor, căutați și vedeți pe unde umblă, cu cine sunt în legătură și ce păcate fac, veți da seama de ei înaintea lui Dumnezeu. Nu e de ajuns că i-ați adus pe lumea aceasta, dacă nu-i învățați sfânta credință, dacă nu-i băgați în împărăția cerului prin învățăturile sănătoase ale bisericii. Vai de cei ce nu înțeleg să se întoarcă înapoi la Dumnezeu! Sunt foarte mulți care strigă cu gura până la urechi că nu este niciun păcat a juca, a petrece, a face petreceri cu beții și muzică, în zilele când își serbează o Că nu este păcat a se împodobi, a se înzorzona cu fel de fel de podoabe lumești, nu este păcat a se îmbrăca la moda lumii, destrăbălată, că nu este niciun păcat a privi filme și reviste pornografice, a privi la televizor jocuri de balet și alte multe amăgiri drăcești. Iată, luați aminte să nu ziceți că nu v-a scuz nimeni. Sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Bătezătoru ne amintește de toate acestea, că din cauza acestor petreceri s-a întâmplat grozava faptărea de a-i se tăia capul în temniță. Și de atunci până în zilele noastre au fost mulți care au pierit din cauza acestor urgii. Fie că s-au tăiat în cuțite, fie că s-au otrăvit, fie că s-au spânzurat, fie că au răcit jucând până s-au și au murit de plămâni, fie că și-au distrus Sufletul și Trupul. Tot aceste nelegiuiri sunt pricina și izvorul răului. Iată, nimeni să nu mai zică că nu sunt păcate acestea care le auziți, aceste distracții, aceste rele, nu ar fi niciun păcat. Să cerceteze fiecare mai bine și să vadă câte victime cați și astăzi din cauza acestor nelegiuiri. Diavolul a reușit să i ducă pe mulți pe aceste căi greșite, ca să cadă în ghiarele lui. În războaiele care au fost pe la răspântii, pe la drumuri, inamicul punea indicatoare cu înțeles mincinos. Scria pe table că drumul acela duce într-un loc Că celălalt drum duce într-al loc, că toate drumurile duc în altă parte. Dar toate drumurile acelea duceau drept în tabăra lor, a vrăjmașilor, a inamicului. Drept la moarte și la pieire se duceau, care se luau după acele indicatoare. Așa face și vrăjmașul, diavol, cu noi. El a împănat toate răspântiile vieții noastre cu înșelăciuni, cu păreri mincinoase despre lume, despre viață. Caus pe mulți să ne trăim viața. Viața. Un vețiv a luat o sticlă și o arăta în sus. Aceasta e viața. Pentru el sticla, spiritul, era viața. Dar toate acestea, direct la moarte, la pieire sufletească, îi duc pe toți. Multe căi îi paru omului bune, dar la urmă ele duc la moarte, atunci vă toți. În viața aceasta sufletească să știți că nu sunt decât două căi adevărate, calea vieții și calea morții. Calea vieții este aceasta cu Iisus, cu Dumnezeu, căci El este izvorul vieții, al luminii și al fericirii. Iar calea morții este calea întunericului, calea păcatului, a păcatelor, a demonilor, căci El este izvorul răului și al pieirii sufletești și trupești. Păi atrage pe oameni cu fel de fel de nimicuri pe căile acestea ale rătăcirii. Satana pândește pas de pas calea vieții noastre și încearcă să ne abată din căile Domnului și pe cei ce am apucat pe ele. Mai știm și lucrul acesta că sunt trei feluri de oameni. Oamenii lui Dumnezeu, oamenii necuratului, și oamenii care stau la răspântie, aceștia nu se hotărăsc nici într-o parte, nici în alta. Aceștia de la răspântie a drumurilor, cei care se iau după tăblițele mincinoase ajung la el, la întunecatul și se fac ca ei. Cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu se hotără să trăiască viață curată și se le ia de păcate, intră în tabăra luminii a credinții a lui Dumnezeu a mântuirii. Când a scos patriarhia noastră cărțile Noului Testament, un credincios a luat două cu gândul ca o carte să o dea la altcineva, care ar dori să o cumpere. Și din întâmplare a găsit unul care îi plăcea bine să bea băutură. Și ar fi vrut acesta să o cumpere chiar el. Dar tocmai în clipa când să-i dea cartea, a sosit un argat, un propovăduitor al necuratului strigând în gura mare. Bă, ce faci, aceasta e o carte pocăită, fugi de ea, că acesta vrea să te facă pocăit?" Și omul a lăsat în grabă Noul Testament și a luat bani înapoi și a fugit cu ei la cârciumă, mulțumit și liniștit că scăpase de rătăcire sărată. Așa lucrează vrăjmașul sufletelor noastre?" în fel de fel de chipuri, și cum ai apuca să te lași de unele păcate și nu te mai duci cu ei la distrații, la chefuri, nu mai râzi cu ei, nu te mai gătești ca ele, imediat te face pocăită și te întreabă din ce sectă ești. Nu vă speriați, nu vă speriați de aceste gurmuri că sunt argați necuratului, suferiți orice pentru numele Domnului, căci prin suferință au câștigat toți sfinții în părăția cerului. Cine nu vrea să sufere nimic, nici bătăi, nici hule, nici închisoare, acela nu se mântuiește, să știți. Aici e luptă, de aceea ne chemăm biserica luptătoare. Suntem în luptă și cei care biruim ne mântuim. Cei care vrem așa să ne meargă treburile bine numai pe aici și să nu suferim nimic și toate să le avem bune, să avem un rai pe aici, îl pierdem pe celălalt, să știți? Însuși Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu a suferit ca să ne arate că acesta este drumul nostru care ne duce la fericirea cea veșnică, suferința. Și Sfântul Ioan Botezătorul și toți Sfinții prin suferință au ajuns la marea fericire fără de sfârșit, care a pregătit-o Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc pe El. Prin acestea dovedim și noi că-L iubim pe Dumnezeu. Dacă suferim și noi ceva pentru El, te-a bătut cineva pentru numele Său, ai luat măcar o palmă pentru că crezi în Dumnezeu, că mergi la biserică, ai vărsat o picătură de sânge măcar pentru numele Lui Hristos, că El și-a dat-o sângele pentru noi. Ai vărsat sânge pentru păcate, ai vărsa sânge pentru pofte, ai primit bătăi pentru bărbat, că ți-a plăcut, pentru copii, pentru câte și câte în lumea aceasta, dar pentru Hristos care ne-a iubit, ai primit vreo palmă, Doveni venit timpul lepădării, dacă nici atât nu suferim, n-am putut și nu putem să suferim, o vorbă că ți-a zis unul ceva, atunci nu mai vorbim de celelalte mai grele. Să ne rugăm și noi la Dumnezeu să ne întărească milostivul Dumnezeu în toate zilele vieții noastre și în toate necazurile noastre, și să rugăm pe Sfântul Ioan Botezătorul, care a murit ca un mare mucenic, să fie fierbinte rugător și pentru sufletele noastre, ca și noi să ajungem la limanul mântuirii și al fericirii veșnice. Amin.